Посланията на Апостол Павел Писанията на Новия Завет, преди всичко тези на Апостол Павел, са написани на един език, който може да се нарече гноси се език на мистериите. В тях се съдържа един елемент на познание, който така изпълва отделните думи, даже до отделните букви, като че навсякъде той е готов да разкъса със съда на думите. Свръхситивната пълнота на мислите във всяка отделна дума е толкова голяма, че създава около думите един вид лъчезарна аура от активно познавателно средство. Стилът на Евангелията не е толкова гносисен, познавателно отношение, както този на посланията. И тук духовната пълнота на гръцките думи е голяма, но тази пълнота не напира да разпукне черупката на думата. Там пълнотата няма мълниеносната светлина на обедното слънце, а повече почиващата в глъбините светлина на утрото и вечерното слънце на утринната и вечерната заря. Словесното съдържание и стилът на Евангелията са проникнати повече от един образен елемент, отколкото от един гностично-познавателен елемент. Тук думите са като прозрачни прозорци или кристали в глабините на които виждаме да лежат безкрайни съдържания. Когато посланията с думите, които ни казват, ни предават определени мисли и идеи, разкриват ни известни страни от тайното знание, запознават ни с известни окултни закони и принципи, посочват известни методи на работа, следване пътя на окултното развитие. Но всичко това е дадено до голяма степен забулено, така че само Онзи, който е въоръжен с ключа за разчитане на езотеричните текстове, може да повдигне завесата и да разкрие дълбокия смисъл на казаното, защото апостолите, особено Павел и Йоанн, са били посветени и са писали на един окултен език, като словото им има и екзотерично и езотерично значение. Следващото изложение няма да разкривам тайните скрити зад завесата, но само ще посоча на техния окултен характер, Спосочването на определени мисли и идеи, които са вложени в самите послания. Учителя, говорейки за страданията и мъчнотиите в живота, казва В 12 та глава от посланието към евреите, апостол Павел се обръща към онези окултни ученици, които са разбирали законите. Също така и всичките му послания са наставления на окултните ученици от онези времена.